Está no ar mais um Som de Londres, o um espaço dedicado à música pop aqui na BBC de Londres. Com vocês, como sempre, Paula Dippe. E aqui comigo no estúdio, o Ricardo Chagas, que vai me ajudar a apresentar o programa de hoje. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Paula. Boa noite. Boa noite. Aliás, uma noite muito especial, dedicada a um músico querido dos brasileiros. Mas eu não vou falar o nome dele ainda. Essa música super gostosa que a gente está ouvindo é o mais novo lançamento desse músico e cantor que já esteve no Brasil e acaba de se apresentar aqui na Grã-Bretanha. Mas eu vou deixar vocês ouvirem mais um pouquinho para ver se vocês descobrem quem ele é. Aí, Ricardo, você já tem alguma ideia de quem é que está fazendo esse super som-soul com essa guitarra caprichadíssima? Olha, Paula, para dizer a verdade, eu não estou reconhecendo esse som, não. Ou esse cantor mudou muito de estilo, ou então eu nunca ouvi falar dele antes. Olha, isso eu tenho certeza que você já ouviu, Ricardo. Mas, de uma certa forma, você tem razão. Ele mudou um pouco nos últimos tempos. Na verdade, ele não mudou de estilo, não, mas ele ampliou as suas possibilidades. Ele sempre foi muito conhecido no mundo da música como um grande guitarrista de jazz. Um daqueles talentosíssimos que todo mundo comenta. Agora, ele também virou cantor, há uns quatro ou cinco anos. Paula, será que é o... Não, não, aí Ricardo, não diz não, não diz não. Vou te dar mais uma chance de arriscar com mais certeza ainda. Ouve só essa música que ele gravou. É de um compositor brasileiro que todo mundo conhece. E agora, você já tem certeza, Ricardo? Eu digo o nome dele, Paula, ou deixamos os ouvintes com um pouquinho mais de água na boca. Bom, agora chega de segredo, né, Ricardo? Quem é esse músico incrível que o Som de Londres está homenageando hoje? Você diz o nome dele para mim? Lógico, é o George Benson, né, Paulo? Agora que você tocou o Dinorá de Norá com esses solos incríveis de guitarra, eu lembrei daquela noite memorável no Rock 'n' Roll, quando ele e o Ivan Lins Ficaram horas improvisando em cima dessa canção. Foi demais, não foi? ai foi lindo. Foi simplesmente divino. Eu adoro o George Benson. Acho que ele é um dos instrumentistas mais talentosos que já pintaram nos últimos tempos. E só o fato dele gravar música brasileira com todo esse charme já toca o meu coração. Mas hoje nós estamos falando do Jorge Benson porque ele está com um novo LP na praça e entrou nas paradas de sucesso com a música Shiva que a gente ouviu no comecinho do programa. A música ainda não está entre as dez mais, mas eu garanto que já já ele chega lá. Aliás, por falar nisso, Paula, o George Benson não esteve aqui em Londres fazendo uns shows? Pois é, Ricardo, exatamente. O George Benson, que é americano, como todo mundo sabe, veio a Londres para lan lançar o seu LP, que tem um nome super lindo, Wild City Sleeps, que quer dizer Enquanto a Cidade Dorme. Vamos ouvir um trecho da entrevista que ele deu à Rádio 1, aqui de Londres, logo depois do show que ele fez na Wembley Arena, uma das maiores salas de espetáculos londrinas. O George Benson começou falando da dificuldade que ele tem no momento de agradar os seus antigos fãs, que estavam mais acostumados a vê-lo apenas como um guitarrista. Para entrar em todas as coisas na noite e tentar prestar atenção aos meus fãs guitaristas é muito difícil para mim, neste momento. I think we have finally realized that the only way enough guitar on a record is to make a guitar album. You know, eu estou dando uma virada na minha carreira, introduzindo cada vez mais a minha voz nas canções. Usar a voz e fazer solos de guitarra ao mesmo tempo não é fácil para mim nesse ponto. A única forma que eu vejo de satisfazer os fãs do guitarrista George Benson é gravar um disco só com solos de guitarra. No entanto, no LP Enquanto a Cidade Dorme, há belíssimos solos de guitarra com skat singing, aquele improviso vocal tão característico dos músicos de jazz. George Benson fala de seu solo favorito nesse disco. Há alguns skat singing junto uh, com a minha guitarra no shiver. É bem gostoso. É um tom muito simples. Eu gosto muito de um trecho da música Chever em que eu faço um improviso de voz junto com a guitarra. Acho que é de bom gosto e muito simples, mais ou menos como uma escala, sem grandes sofisticações. E será que o George Benson não, não. prefere música instrumental é só... É só um... ou prefere ser um vocalista de jazz? Eu não tenho preferências, na verdade. Tudo que eu faço sou eu mesmo, vocais ou instrumentos. A música que eu faço nasce no mesmo cérebro e no mesmo coração com a mesma intensidade. É só uma questão de cor e sabor. A guitarra me permite ser mais sofisticado, porque com a guitarra eu posso fazer algumas coisas tecnicamente que a minha voz não pode fazer. Então, quando eu sinto que eu quero fazer alguma coisa muito espetacular, eu pulo em cima da guitarra e tento inventar algo que eu nunca fiz antes. blah chum A guitarra e a voz de George Benson Vamos encerrando mais este som de Londres Que contou com a participação do Ricardo Chagas E foi produzido e apresentado por mim, Paula Dipp Um beijo para vocês e até a próxima Oh